«Що ж, Мурати, – подумав я, – значить, ти заборонив мені чіпати цього чоловіка? Ти сказав, що, мовляв, досить, інтереси справи, мовляв, вимагають, нехай живе? Так ти сказав правда. Після того, як Тартар ліквідував зомбі, школа тибетської медицини не протривала й два дні. Вже в понеділок однею не лишилося і сліду. Хлопці з відомства були в паніці і жили собі витягали, аби хоч і заховати кінців воду. Одночасно і верхівка тартару вилучила і поквапилася знищити все, що стосувалося операції зомбі. Наймовірніше, за рекомендацію тих, котрі так щедро її оплатили. Я зловтішно посміхнувся. Вдома у потаємній схованці, котру не знайде ніхто, крім мене, лежать копії. Знімків розмов, записаних на магнітофонну тасьму, відеокасета ізі сцени вбивства малевича старшого і ще багато дечого. Прийде час, подумав я, і все це спливе на поверхню. Повинно спливти, а не інакше де ж справедливість? Де питаю я у вас? А ще ж зостається і Крижинський, член КПРС. Ривнитель комуністичної ідеології, моральний садист, екстрасенс, лягавий, учень тібетських мудреців, стукач і, звісно ж, нащадок одного з апостолів, Господи, чи взагалі може бути більший абсурд? Кощава істота з гачкуватим носом і підозрілим поглядом глибоко запалих очей, котре й спортивний злістю вигукує за трибуни про історичні рішення – 24-го з'їзду нашої рідної партії. Ну, та ліквідація школи тибетської медицини таки добре вдарили його по кишені. Через місяць він спробував було знову відвоювати своє реноме, виступаючи в провінційних містечках, де з хворих і забитих людей найлегше злупити по сотні карбованців за сеанс. Одначе колишні хазяї, певне, дали йому на здогад що цю діяльність слід прикривати назавжди. І він поспішив дременути за кордон. В Європі його сеанси викликали фурор. Масовий психоз сягнув граничної межі. Люди заявляли журналістам, начебто в них мінявся колір очей, відростали ампутовані кінцівки, а якась жінка похвалилася, що розсмоктався шов на її нічній сорочці. На Україну він повернувся недавно. З добрячими грішми На форді темно-вишневого кольору Випромінюючи добрий гумор Та злагоду зі своєю совістю От і добре подумав я Почуваючи, як десь Усередині скипає людь Добре, що ти вернусь, Чоловічку Тут тебе давно ждуть І не тільки ждуть, а й дуже воліють З тобою побалакати Того дня він закликав мене до свого кабінету. Ти, певне, розумієш, почав він, спершу з ліктями на стіл, що ми не дамо тобі продовжити навчання. Правда? Я кивнув. Просто в нашому суспільстві існує чітко визначена і регламентована ідеологія, і кожен громадянин зобов'язаний підтримувати її. Регламентована здивувався я. Ким? Його обличчя потемніло. «Партією?» – сказав він з притиском. «Нашою партією?» Я хотів було дещо додати стосовно партії, але придумав. Ану ж бо, вдасться ще втриматися в університеті. Отож, озвався він, охолонувши, «Зробимо так. Ти зараз спишеш заяву про відрахування і забирайся звідси, тихенько, без ганьби і зайвого галасу». Партійна організація ніколи не дасть тобі диплома. Наш факультет ідеологічний, і, і цьому усе сказано. Ну, та я ж, я теж маю сякий такий досвід, і знаю, чим зазвичай кінчають оце такі хлопці, як ти. Тибетський мудрець, думав я, простуючи до авто, буддійський монах. І перед моїм внутрішнім взором знову до болі чітко і виразно спливла картина нічного міста. Жовті очиська ліхтарень, лопати сніг.